Vazdojmë me leximin e librit Sercosun nete autorit Imam Berber Bahadir rahimahullahu me komentime të Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullahu kemi në rritë pika 83 të vëllimit të dyt të librit të pika 33 koga thon autori rahimahullahu wa'lam anna awwala man yanzuru ila Allah ta'ala fi al-jannati al-adra' dia se të parët që do të shikojnë Allahun e Lartësuan në xhenet janë të verbërit, thumme rryjal, thumme nesaa, pastaj i burrat, pastaj grat bi'ayni ru'usihim, do të thënë me sytë e ballit. Kama ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pra siç ka thënë تدعو لي الله <سؤال> صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته يو ده تصيفني زوتين تواي سيتشيفني هانن كورست ابلوت كو نوك يو بينгон اس جا دافن سيتا شيكونى و ده باستاي كاثان اوتوري واليمان بهذا واجب وانكاره كفر Pra besimi i kësaj është obligim dhe mohimi i kësaj është kufër. Besimi në shikimin, dhe më thënë se njerëzit dhe të ashojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, ose banorë të gjenetit dhe të ashojnë Allahun subhanahu wa ta'ala në akhirat, kjo është një prej bazave të besimit të ehlusunën e valgjema'a. Pra, Allahu të ashojnë, do të shihet në ahiret dhe kjo është e vërtetuar me Kur'an edhe me Sunet në hadithe të shumta që janë mutawatirra. Ka, do thot hadithet që janë transmetuar për këtë çështje që vërtetojnë se besimtarët do të hasin Allahun subhanahu wa taala janë diku rreth 30 ose më saktësisht 28. Do thot 28 prej sahabeve që e kanë transmetu kët hadith prandai kan thon edhe në ato rregullat e hadithit në poezi kur e kanë prur simbol për hadithin mutawatir e kanë prur definicionin se çka është hadith mutawatir që është më radh edhe kan thon mim matawatra hadithu man kadhab waman bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yat safa'at wa hawdu wa mas'hul khufaini wa hadha ba'd do thotë për haditheve që janë mutawatir, disa prej haditheve që janë mutawatir është e, hadithi men kethab, do thotë men kethab ali mutamden. Do thotë kush kush gjen për mua, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush më vesh ndonjë fjalë që nuk e kam thënë me qëllim, ai letë përgaditetet për ulsin e ziarr. Kjo është një prej haditheve mutawatir. Gjithashtu është edhe hadithi që ka thënë kush e ndërton një xhami për Allahun Allahu një ndërthon një shpi në gjennet, ose një palat në gjennet. Ha, hadithi ka thonë, vë rujetun, shefaatun, vë haudu. Dëmë thonë, hadithet që flasin për ata se besimtar të dha shohin Allahun, hadithet që flasin për uh, shefatin, uh, hadithet që flasin për haudin, e për nga merit sallallahu manim e sellem, edhe hadithet që flasin për uh, uh, meshul khuffen, dëmë thonë për, fshirje në mesteve ose qërapeve gjatëmarje sa vdesit, edhe ka thonë wahadha ba'du, këto janë disa. Duhem thonë në disa për e këtyre hadithave, se ka edhe tjera që janë mutëvatir. Pra hadithet që të regojnë se besimtar do të shohin Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe në realitet këj besim është i vërtetum me Kuran, me ejetet Kuranit dhe është i vërtetum me hadithe mutëvatira. Mirë po, kitë besime kanë mëhu disa bidatëgji, si që janë Gjehmit, Mojtezilit, Kavarijt edhe të tjerë. Edhe i kanë ndryshu ajetet, kanë dhonë kuptim tjetër. Kurse për hadithet kanë thonë se janë ahad, ndërko që e, ato janë hadithet shumëta, që edhe më pak se gjysme të të të të të nëshëta, ose më pak do të kishin mjaftuar që ti thuhet më te vatri. Mirpafaqohen transmetime të shumta. Edhe për e, për ajetet do thotë përveç kësaj, do të them edhe nëse edhe sikur të kishte qen hadithi ahad, nëse është sahi, do thotë ajo është argument i prerë. Nuk ka dyshim nëse është sahi se e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe po këtu disa grupe bidatxive kanë spik rregullat këtylla edhe nuk e pranojnë hadithin ahad për akide, për besim. Por përveç haditheve thamë kjo çështje është e vërtetuar edhe në Kur'an, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira." Do të tatdit do të ketë fytyra të së ndritura duke shikuar Zotin e tyre. Ëh ata si e kanë ndrysuar kët ajet se don usan është shumë i qartë pra se ata do ta shikojnë Zotin besimtarët. Kan thon fjala ila nuk është ai harf zer që i thuhet, do të thon nuk është e, pjesës e, shikojnë drejt Zotit të tyre, po ila është me kuptim me kuptimin e fjalës ala që do thot dhunti. Pra ata do të shikojnë dhuntit e Zotit në xhenet. Dhe të kështu është kjo devim i kuptimit, Allah unë arrujt prej qmenduris. Kam thonë se është përqylim, dhe më thonë këta jet, se ata dhe tjenë me eftyra të buzqeshura, se të shëndritura, duke i shiku vëntit e Allahut, që ju a ka dhanë në gjenet. Kjo pa dushim se nuk ka... Dhe të të... Në të gjithë këta që ka nuk e pranojnë fjallën e Allahut dhe fjallën e përgjamerit sëllallahu më nësëllem, pretendojnë se logika nuk e pranojnë ashtu, edhe logika aty në është më sakt, edhe japin kuptim, dhe më thëmë si pas logikës tyre, kështu pretendojnë. Mirë po në realitet, e, e, përveç asaj që e, fjallët e ty në binë këndërshim me Kurane e Sënetin, pastu bin kundërsim me logjikën e sëndos. Nuk është ëh mirësi, si më thonë, se dhuntit që do ta kishte përmend Allahu për banorët e xhenetit, e thotë se i kanë fytyrat e së ndërizura, pse? Se do t'i shikojnë dhuntit e Allahut. Ato dhuntit të tjera që kanë në xhenet, ata i prijetojnë, edhe i sfrizojnë, domethënë. Kurse shikimi është për çëllim shikimi i Allahut subhanahu wa ta taala. Posto tjetër argument për ehli sunetin është ayeti ku ka thënë Allahu lil ladhina ahsanul husna wa ziyada. Do thonë ata që kanë bë vepra të mira, ju takojnë, ju takon shpërblimi i mirë, el husna, wa ziyada, edhe më shumë se kjo. Fjala el husna është për qëllim xheneti, kurse ziyada ose shtimi, shtimi ose Më shumë se gjëneti është shikimi në fityrën e Allahut, subhanahu wa ta'ala, edhe kjo është të vërtetume, vërte do thëtë, në hadith, si që e ka komentu Suhejt Arrumi, radhi Allahu Anhu, do thëtë, kjo është komenti sahabeve, se e fjalla azijade është për qëllim shikimi në fityrën e Allahut ëh edhe ajete të tjera si për shembull në surën Mutaffifin ku ka thënë Allahu kala innahum 'al rabbihim yawma idhilmahjubun ëh pra për mosbesimtart thot ata at dit do të thon ditën e gjykimit nuk do të mund ta shoqin Zotin e tyre ose do të pengohen ose do t'ju vijë të ju vijet perde që mos ta shoqin Zotin e tyre kjo kur flitet për mos besimtartë edhe për dënimën të tyne, përmendet kjo se ata nuk do të mund të ashojin. A të herë si bas akides të motëzilive, gjahmive, e kështu mera, i bje se në këtë dënim janë të barabartë besimtartë edhe mos besimtartë. Më thënë asë ata nuk e shohin, asë besimtartë nuk e shohin. Kë vetë ajo që Allahu i kërcënon me këtë ndëshkim, se nuk do të mund me pa Allahun të regon se besimtartë dhe të ashojin. Edhe në vazhdim ajetet, dhëmë thënë këlla inahum arrabbihim jo me idhille me hëgjubun, dhëtë ata, atë dit, nuk do të mund të ashojnë zotin e tyre, dhëmë me inahum le salu lë gjahim, pas të ajdo të hi dhe në gjahenem dherin fund të ajeteve. Kurse, e, për besimtartë, dhëtë ina lë ebrara le fi naim, dhëtë besimtartë ose bëmirësit, janë në mirësia dhe knasësi, alel e ra i ki janë dhurunë, dhe më thënë, të ullur në përkoltuqe, duke shiku. Pra e kun dërta e pëngimit, shikimit mështë besimtarve, besimtar të shikojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Pashtu prej hadithëve të shumëta, është transmitun nga ebureira, radhiallahu anhu, se disa njerës i kanë thonë pëngë amirit sallallahu aleyhi vësallem, ja Rasul Allah, hëll nëra rabbena jaum e l'kijame, a du të ashojmë zotin tonë, ditan e gjykimit ka than hel tudharun fi ru'yati al-qamari laylat al-badr domethan ajo pengon diçka ose ajo dëmton diçka kur e sik kur e sikoni hanen natën kur është e plot ato kanë thon jo ay dërguri allahut ka than ajo pengon diçka tashifni diellin diellin kur nuk ka asnjë vrançir kanë than jo ka than fe in kum tarahu kadhalik Dëmë thanë, kështu dhe të, shiko, të shikoni, a se dhe të shikoni, edhe Allahum. Po ashtu hadithi që është transmitun nga Ebu Sejid El Khudri, radhi Allahu anhu, thotë se disa njërez në kone, për nga meri sallallahu ane mësillim, kanë thanë, ojë dërguari Allahut, a dhe të ashojmë zotin tonë në ditën e gjykimit. Për nga meri sallallahu ane mësillim, i ka thanë, a ju pengon diçka e, të shikoni djelin në drejkë, Kër drita e ti është e qartë Edhe nuk ka nëntë As një vrënsir Kanë thonë jo Ka thonë a, a ju pengon Ditshka tashihni hanën Kër është e plod e, Që ka e ka dritën e qartë Dhe nuk ka as një vrënsir Nëntë Kanë thonë jo A thërë ka thonë Për nga meri sallahu aleyhi vësallem Ma të dharru në firu jetillahi Azze ve gjelle jo me l'kijame Pra nuk e dëmtoheni ose nuk pengoheni ta shihni Allahun subhanahu wa ta'ala ditën e gjukimit. Atë illa kema të dharru ne firu jeti ahadi hima. Dëmë thanë atësa nuk pengoheni ose nuk dëmtoheni edhe kërë i shifni hanën edhe djelin. Dë thotë këtu krahësimi është krahësimi shikimit me shikimin, se që kemi përmenë edhe tjetër herë nuk është krasim i asaj që shihet. Dëmë thënë, nuk krasohet Allahu subhanahu wa ta'ala me kryesat e ti, po krasohet shikimi i kryeses me shikimin e vetë kryeses. Dëmë thënë, si që shikon në dunja hanën, ashtu e shikon Allahu subhanahu wa ta'ala në akhiret ose në ditën e gjukimit. Edhe, si që thamë, hadithet shumë, ta i ka përmenë ايبن كايم رحمه الله لبرن هذه الارواح كافانسه حديث بر شيكيمن اللهوت برا س سروب بسمتار دو تا شوين الله سبحانه وتعالى كان ترسمتوا ابو بكر الصديق ابو هريره ابو سعيد الخدري خدري جرير بن عبد الله بجلي सुهيب بن سنان الرومي عبد الله بن مسعود الودلي علي بن ابي طالب Abu Musa al-Ashari, Adib ibn Abi Hatim, Adib ibn Hatim al-Ta'i, Anas ibn Malik, Burayda al si ibn al-Husayb al-Aslami, Axu Murad, Sixtan Jabiri ibn Abdullah al-Ansari e të tjerë, ëh, prej sahabëve, pra që arrin numrin e tyre 28. Të gjithë këta kanë transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se besimtarët do ta shohin Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj, kjo është akide, e vërdetuar, e pa dyshimt, edhe prandaj, disa prej Selefit, kanë thanë se kush e kundrështon këta, është mos besimtar, sepse me ketë e kundrështon kuranin edhe sunetin e qartë. Thënë, nuk ka hapsir për e, e, interpretime të ndryshme. Mirë po, disa prej Selefit, kanë thanë se nuk batë qafira, i shke më honë këta, përderi sa nuk i tregojnë argumentet, dhe më thënë, kanë zhetë arsujetim, arsujetim që e pengon të këfirin, dhe më thënë, mos mi bojë qafira, ata që e mohojnë këta, e, kurse, thamë një numëri madhë i se lefit, kanë thënë drejtë për drejtë se kusë e mohojnë këta, kusë thotë se kuroni është i kryumë, kusë thotë se Allah nuk sihet në khiret, edhe qështë jetë në gjajshme që janë të qarta, kanë thënë se është kafirë. Mirë po të sështjën s'ka ka, ka përmenë këtu autori Rahimullah në filim, ka thonë se të partë që e shohinë Allahun janë e, të verbrit, qorat, s'ka ka në qenë dë një një. Pasta i burat, pasta i gratë, përket e, nuk e, dihet dhe një argument, Allahu Alem, nuk e, nuk e di, dhe më thëmë, piku, ku e ka, ka bazu këta, Ajo që është e vërtetë, do të thonë të gjitha këto hadithe që ka i kanë transmetuar sahabët nuk është përmend askund se në fillim do ta shohin ata që kanë qenë të verbër në botë. Do thotë e, ajo është mirësi edhe shpërblim prej Allahut subhanahu wa taala, që Allahu ja jep atyre që kanë pas më shumë vepra të mira, edhe imanin më të fortë. Do thonë kuptohet se imani më të fortë vetë gjithë njerëzve e kanë pengamert e Allahut, pas taj sahabete pengamerit Muhamedit sallallahu aleyhi wa sallem, edhe në mesin e tyre si janë Meren, Ebu Bekri, vjetë përgëzumit me gjennet e kështu me radhë, dhe thëtë radhitja në këtë qështje batë si pas fuqis të imanit, jo, nuk ka dhe një argument se njëherë qorat, njëherë burat, njëherë gratë kështu, dhe më thënë nuk ka dhe Allahu e alem. Në pikën tjetër, ka thonë në pikën 84, thot autori rahimahullahu wa a'lam rahimakallahu, se nuk ka qenë zendekë qet, as kufër, as shak, as bid'a, as dhallale, as hir, hayr, hirate në dinë, ila men e kalam. Do të thonë dija, Allahu të mësiroft, se asnjëherë nuk ka ndodhur zendikllog ose kufër ose dyshim, bidat, devijim ose futje, do të them dyshimeve në fe, përvetëse prej kelamit. Do të them asaj diturie ë asaj që quhen dituria e kelamit. Ka thënë wa ahlu al-kalami wal-jadali wal-mira'i wal-khusuma. Do të them edhe e, pra të gjitha këto bidatet e devijimet e kufrit e zindiklloku Dëmë thënë, mesin e muslimanve kanë hi vetëm për mes kelamit edhe për mes njerëzve të kelamit dhe polemikës. Grindjeve e kështu me radhë. Thotë, wal well, aqebu, kejfa je qëtëri ur rëgjullu alë lmirai, wal khusumeti, wal gjidel, Wallahu je kulë, dëmë thënë, është të qëdiqme, si ka mundësi njeri u të marë e guzim që të polemizojë, të grindët edhe të kundrështoj kur Allahu subhanahu wa ta'ala thot ma yujadilu fë ajatillahi illa alladhina kafaru dhëmë thënë për ajetet Allahut nuk polemizon kush për vetëse mos basim të arve për andaj thot fa alajke bit teslimi wal riba bil athari wal kefja wal sukut dhëmë thënë atë për andaj dhja se ti eke obligim të nënstrohes, tjeshik nachur, me ato që janë të transmituarat, thënë, me ajetet dhe hadithet, edhe mësë thelohes, pra me filozofim edhe debatim, por të heshtës. Dhe më thënë, kjo është fjala e autorit Rahimallah, me këtë parala imron kunder e, kelamit. Nuk ka dyshim se Selefi kanë folë shumë kunder kësaj... E, çka më thon kësaj lëmie që disa e quajnë dituri, ajo nuk është dituri. I thon ilmul kalam, do të thon dituria e kalamit, nuk është dituri, ajo është debatim, kundërshtim, konfrontim me ajetet edhe me hadithet, duke pretenduar, do du të thot se kanë logjikë dhe kanë <clears throat> do të thot njohuri të filozofisë. Prandaj Imam Safiu rahimahullahu ka thon la an alqa Allah bi kulli dhanbin ma ada shirk, domethën me taku Allahun me të gjitha mëkatet e dënyas përveç shirkut, asht më e dashur për mua se sa me taku Allahun me ilmul kelam, domethën me detyrin e kelamin. Edhe fjalët e selefëve janë shumë të ashpra në këtë çështje, sepse kelami ka pru vetëm devim edhe stremrim të fejsë edhe siqë e sofim edhe në pika të ndryshme dhe më thanë qishë mundohen me kundrëstu fjallën e Allahut dhe fjallën e pengamirit sallallahu aleyhi wa sallam me kelam kërse kelam dhëtë thëtë fjallë pra atë mundohen me kundrëstu zbritjen, wahjin shpalljen e Allahut s.w.t. me fjallë të tyne vetëm me oratori, me futje të dysimeve edhe dalje njerëpi këne njerëpi a ne, do thotë vetëm për me, për me largu e, njerëzi prej e, të vërtetës. Kjo, prandajt disa pia tynës ka e nëmorë me kelam, këtu thotë shikrëbija, hafidha Allah, i ditë dy veta, që vetë kanë thonë se unë njëzet vjetë kam jetu i huptë i Humbur, du më thënë nuk e kam ditë se që kam e besu, ose që kam e vepru, e kështu me rrë. Një për e tyre është këj Gazali, bashkohor, Mohamed El-Gazali, në Egjiptit, edhe tjetëri, thotë nuk ja përmenë një emrin, po e kam pas profesor. Edhe vetë ka thonë, duke u krenu, du më thënë të dytë, krenuën me atë, se ata kelamistat thonë se e, obligimi i parë njerit është dyshimi, Bile ata e bojnë dysimin në bazën e këtë fesë, se thotë nëse nuk dyshon, a njerë që ka nuk dyshon, nuk ka iman, të unë thënë shkurtimisht, që shtu thonë, edhe prandaj ata krenohen që ka në ra në dyshime të mëdhoja edhe nuk kanë ditë se që ka duhet me besu. Kjo përfundimi i kretë kelamistave, <coughs> që shtu është. Duhë thotë përfundimi e kam përqyllim se si t'hin në ilmu kelam, me njerë përfundojnë ndosim edhe në kufër. Përveç se sa s'ka e ka thon Sehrebi apo edhe unë personalisht me vërtetëu se kam dëgjuar unë një profesor më drejse që ëh, edhe ai u krenohet me dyshimin. Edhe ai kundërshtoi ke një profesor tjetër që ka thon se unë dyshoi, se thekë ai nuk mund të dyshimi ti bukon. Dhe të, të taj vetë që shtu pretendon se dyshon. Dhe të dhe, dhe dyshimi do të me qenë me të vërtet dyshim. Me dyshua a është, me të vërtet a existan Allah ose jo. Nëse nuk dyshon për ata, dhe më thënë kështu e, lunë shejtani në ata edhe i bje në qësi deregje që me pas dyshim në bazë atë e ketë bazëve. E dhe këtë e quenë në realitet, ata këtë e kanë bazë edhe kanë zier normalisht kjo hala masumës të zgjeru kur janë përkthyer librat e filozofisë greke në gjuhën arabe edhe kanë fillu akiden mësu prej filozofisë edhe kanë shkruajt për skencën e logjikës siç e thon, domethënë skenca e logjikës përmes të cilës tregohen rregulla se si duhet të jetë njohja edhe një api matë njohurive që ka skryt në këta është, Ebu Hamid El Ghazali, dhe më tha një vjetër, <coughs> a i ka skryt libra të sumë, ta që ka janë përplot me kufrë dhe me devime, mirë po me i rëzikësmi që ka përmenin djetartë, të është një librë që zhujet Ihja Lumit Din, sëpse aty ka edhe hadithë dhe ajete ka disa normat fikhut, edhe ka filozofie dhe logikë, eh do thot logjik kam për qëllim atë skencën e logjikës s'ka vendosin si ky Abu Hamed el Ghazali ka shkruar një libër el qistasu al mustaqim ju dom thon peshorja e drejtë edhe aty ka përmend pes peshore për përfitimin e diturisë edhe ka thon se kush nuk i ka ato pes peshore do të thon nuk llogaritet dietar nuk i, nuk ja pranon ai diturin. Ta së është pak vështirë mi për këthi këto, po edhe së është shumë më rëndësi. Më rëndësi është se ata kanë vendos regula shka i kanë marë prej filozofis greke edhe i kanë ba bazat e fes. Dëmë thënë i kanë quytë, përndaj, këtë kelamin e kanë quytë edhe usullu të din, dëmë thënë bazat e fes, ose usullu l'ilmë, kështu më radhë kurse ato do thot bazat e fes te Allahut subhanehu ve teala diet baza prekumeret e fes ja esht Kurani edhe esht suneti pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem edhe esht kuptimet dhe shpjegimi i sahabeve dhe dietarve se kaj kan pasu sahabet e, kurse bazat e fes brenda do them diet shtyllat e islamit shtyllat e imanit te xumerat kurse kto s'ka i quijn kta bazat e fes nëna ndoshta baza e fesit së shajtanit ose baza e devijimit, e jo baza e fes islame. Prandaj një prej atyre kelamistëve baskohor, s'ka ka qenë në ko do thotë s'ka qenë baskohori ibn Salahit, një prej dietarëve të mëdhtë e hadithit, e ka pasemrin el Amidi, do të thonë ka jetuar në kohën e ibn Salahit edhe ka qenë, do të them i njohur në fik edhe usul fik, vek ka, ka pas do të thot shumë fjalë ose të fol me rreth e kalamit edhe filozofisë. Ai e ka marrë përsipër një shkollë, do të them ozbasi drejtorin i shkollës. Edhe ather ibn Salahi është mundu shumë, e ka luftuaj edhe nuk ka pusuh derisa e kanë nxjerr prej asaj shkolle, do të thonë e kanë përjashtuar ka amidin prej shkollës. Kur e kanë përjashtuar, ka thonë eh ka thonë kjo dalja e amidit prej shkollës për mua është më më e dashur sesa cilërimi i Akkas. Do të thoni qytet në Sam çë ka qenë i pushtuar prej kristerve, edhe muslimanët kanë luftuar shumë, kanë kanë bërë lufta të gjata derisa në fund kanë fituar qytetin Akka. Edhe ka thonë se dalja këti shkollë, nxierja, e këtij Amidit prej kësaj ose nxjerrja, e Amidit për mua është më e dasur se çlirimi i Akkas. Kjo ka qallzon se çfarë kuptimi kanë pas dietar të mëhersëm edhe çfarë rëndësie i kanë kushtuar luftimit edhe pengimit të bidatit edhe devijimeve në mesin e muslimanëve. Do thotë nuk është ajo prej aspsicis ose vrazësis ose siç na akuzojnë se dojmë për promovim personale këto me radhë, ato janë vetëm sfifje dhe gënjeshtra për të penguar njerëzit prej kuptimit të vërtetës. Se lufta kundër atyre që janë devijuam është prej bazave që ka i kanë pas sahabët edhe të gjithë dietar që i pasojnë sahabët. Për e ty ne ka qenë edhe Ibon Salahi, që ka pas kujdes shumë të madhë për sunetin edhe dashurije, kështu me radhe, dhe shërbim të madhë që ka i ka pos sunetit. Me gjithë se ka pas disa lëshime, sepse rethin ku ka jetu edhe në kohën ku ka jetu kanë qenë esharit gjithë, edhe ka disa vërejtje, mirë po kuptohet se dashurin për sunet edhe punën që ka po për sunet është shumë qartë. Edhe prandaj, do të tëtë nuk ka pusu, derisa e ka pengu atë që ka qeni devijun, do më thënë që mështë i mës përhape devijimet në mesin e muslimanve, edhe përndaj është gzu atë që shumë kur është largu, ose kur e ka qëlliru shkollën prej pushtimit të bidatëgjit. Ma shumë sësa me qëlliru një qitet, sëpse, si që ka thani bëntejmija, nëse mos besimtartë e pushtojnë vendin, nuk mujnë me ba dam muslimanve si që i ban dam bidat gjitë që kathirin mesin e muslimanve, sepse qafirat edhe nëse i pushtojnë muslimant nuk mujnë me auhek prej zemrës e, imanin edhe islamin kurse bidat gjitë në fillim e sulmon atë imanin që ka muslimanin zemr edhe i aprish imanin që ka në zemr edhe prandaj kuptohet se dhami prej tyre për muslimant, për feën e muslimanëve është më i madh sesa dhami kujtdo kohf tjetër. Ktu ka përmend autori, rahimahullah, edhe gjithashtu çrtim të madh për polemikat, edhe për debatimin. Ajo kuptohet se nuk është e përgjithshme se e ka pranu ajetin më Ma yujadelu fi ayati Allahi illa alladhina kafaru. Do më than se në ajetet ose rreth ajeteve të Allahut nuk polemizon kush përveç atyre mosbesimtarëve. Ë, kjo nuk është e përgjithshme, pra ë është e, për atë s'ka polemikën e bëjnë që ta kundërshtojnë ajetin edhe hadithin. Kurse ata që polemizojnë për ta për të arritur deri te kuptimi i drejt i ajetit, dhe më thënë, a i që ka pyët e bja argumentin që të arrit, dhe më thënë, me rrug të sakt, përmes diturist të sakt për të arrit të kuptimi i vërtet edhe i sakti ajetit edhe hadithit, nuk hi në këtë ajet. Pra ndaj, kur thirë njeri kur bënda vet, duhet pa tjetër me polemizu, sëpse kur, pa tjetër kur e thirë dikan për të hinë islamë, dhe më thonë, nëse është mos besimtar, a i ka dyshimet kufrit. Edhe nëse e thirë bidatëgjin për ti në sunet, a i gjithashtu i ka dyshimet e bidatëve, edhe ato dyshimet, dhe më thonë, ato që ka i quin argumente, janë dyshimet, duhet pa tjetër me i zbulu edhe me i, me i dema, demantu, ose me i demolu, me polemizim, me polemizim me eh hak, do të thon duke tregu hakun. Nëse shihet se eh skon, do të thon polemika në drejtim të arritjes deri te haku, atëherë vazhdohet me të, por nëse shihet se dikush vetëm polemizon vetëm për me qëllim që të kundërshtoj, jo që të kuptojë diçka, atëherë ska dyshim se do t'u largu prej atij lloj debati dhe asaj lloj polemike. eh Se Allahu subhanahu wa taala ka than ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Domethan thir në rrugën e Zotit tënd me urtësi, me këshilla të mira, wajadilhum billati hi ahsan, edhe polemizo me ta në mënyrën më të mirë. Domethan për t'iau treguar argumentet, edhe për t'iau larguar dyshimet. Gjithashtu ka thënë wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Domethan ma ahlu l-kitabin, mos polemizoni ndryse përvecëse në mënyrën më të mirë. Uh, dhe pika tjetër, uh, pika nëmër 85, ka thonë autori Rahimahullah, «Wel imanu bi bian, anëllaha të baraka wa ta'ala, ju addhibu l-khalqa finnarë». Dhe më thonë prej akidas të hlisonetit gjithashtu është, se Allahu subhanahu wa ta'ala, i dënon kriesat në zjarë. Fil aglali, wal enkali, was selasil, e gëllali, e lënkali, e lënkali, e lënkali, dëmë thonë me pranga, me dënimet në dryshme, me zinëgjirë, e kështu me radhë, me zjarë, i cili i vjenë, dëmë thonë edhe prej jashtë, në lukur, edhe në brendësi, edhe përmi, edhe prej postë. Dëmë thonë, këto janë si që janë të përshkruara në argumentet e ndryshme në Kurën dhe Sunet. Mirë për thëtë, Vë dhali kënë në lë gjëhmië, minhëm Hisham e lë futi, dëmë thënë gjëhmit, ndër të cilët Hisham e lë futi, ka thënë, Inënëma ju athibullahu indë në nërë, rëdënë ala, ala Allahi wa Rasulihi. Dëmë thënë, a i ka thënë, se Allahu dënën të zjarë, Jo me zjarë, nuk i dënonë në kryesat me zjarë, nuk i djegë në zjarë, po afer zjarët. Edhe kjo, ka thonë, është refuzim kunder Allahut edhe të dërguarit ti. Ta është argumentet prej kuronit edhe sënetit, se mës besim tartë ose më katarë dënohen me zjarë, janë, me thonë të shumëta, dhe me thonë është pak. E, kuroni është përplot e, me argumentet këtila, dhe së nëti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu inna alladhina kafaru min ahli alkitab wal musrikin fi nari jahannam khalidin fiha do të natë mos besimtar prej ehlul kitabit dhe prej musrikëve do të jenë në zjarrin e jahannamit ku do të jenë përgjithmonë wa anna lil kafirin azaban nar do të natë mos besimtar do të takon uh, zjarri uh, dënimi i zjarrit Fëtëku në nara lëti wakudu hën nësë u al-hijjara Ruhën i prej zjarit që lënë djekësër të ti janë njerëzit dhe gurët U iddët li lë kafirin i cili është pregatit për mëzbesim të artë Po është të në tjetër Wëma adrake ma hje, nërën xamje Dëmë thënë adese qëka është taj është të zjarë i ndezur fortë e kështu me radhë, dëmë thënë, na jetët shumëta, shumëta, që nuk ka nevoj, pra besoj që përse cilin musliman që e ledhën kuranin janë të njohura. Mirë përva po, me gjithat, disa për e këtyre, që ka i përmenëm që janë të sprovu me kelam, edhe me filozofi, kanë thënë se Allahun nuk dënon me, nuk i dënon mëzbesimtart me zjarë, por i dënon të zjarë. Nuk, e, kanë thënë, nuk e rinjallë tokën me shi, për ngjall kurbiesi. Edhe po kan thon pra disa kan thon dënohen në zjarr, por jo me zjarr. Jan pra filozofia e pa nevojshme. Kurse edhe më shumë Ibn Arabi, i cili ka qenë sufi i njohur, është imami i sufive, edhe imami i njerëzve, s'ka thon është ka besojnë në wahtet u lujudin, dhe më thonë panteizmin, si e thonë këto në gjuhën moderna. Ka thonë el-adhab, fjalla adhab është për qëllim udhube, që dhe më thonë, jo dënim, për po, knatsi. E, ka thonë se, pra jo që ka përmenet në ato jetë për dënim në zjarë, Ajo do të thonë kënaqësi edhe lumturi. Prandaj disa edhe kanë thonë se ata që mbeten aty do të thonë se kënaqën edhe me zjarrin. Prandaj kanë kanë thonë disa prej sufive, o Zot, më fut në xhenem. Kjo është do të thonë devimi dhe shejtani ku ka arrit me ata. Kto Allahu i ka përmend këto në këto ajete, dhe më thënë, ka përmenë dënimin, edhe lojët e dënimeve, ka përmenë, këto që ka i thamë, o së lasili ju së hëbunë, dhe më thënë, që tërhiqen me zinëgjirë, edhe që ju vendosën pranga, në duarë, në qafë, në kamë, e kështu me radhë dënimet lojdojshme, Allah në rujtë prej tyre, ato i ka përmenë Allah për mi friksu robrit e ti, dhe më thënë, që ti nënë a është ajo që ka ka ndodhë të besimtarët e mirë. Dëmë thënë, mësënti që ju kanë friksu Allahut, kanë qenë pengamert, pas taj sahabët, si të thamë. Pengamerti sallallahu në sëllim ka thamë, Wallahi inni le akshakum lilla. Dëmë thënë, Wallahi une jam e, që në mesin të uaj mësënti i, më i, i friksojmë Allahut wa etkahum lehu edhe që mësënti ruhem prejdenimit Allahut. Edhe Allah u gjithashtu e ka urdhru, Kull inni e khafu in asajtu rabbi adhabe jomin adhim, thuej, unë frigohem që nëse e kundrështoj zotin tim, frigohem prej dënimit të ditës madhështore. Dothot kjo nuk është me, me ato kuptime që i kanë pru këta filozofë edhe këta të devijuar. Si që ka thënë Allahu, inna a'tadna lil kafirin e selasile, vë aglalen vë se ira, dhe më thënë kemi pregadit për mëzbesim të ardhë, zinë gjirë, pranga dhe zjarë të fuqishëm. Kurse për besim të ardhë, Allahu ka përmen shpërblimet edhe knatsit, pra nuk mundet me qenë adhab me fjallën knatsi, ku Allahu ka përmen në anën tjetër shpërblimet, si që ka thanë, Innel ebrara jeshrabu në min kësin ka në mizadju haka fura. Dëmë thënë, ba mirësit, pinë prej gotës që është të përzirë me kamëfur, ajinën jeshrabu biha ibadullahi, ju fëgjirune ha të fgjira. Dëmë thënë, në aja është një burim prej të cilit pinë robre të Allahut. Dëmë thënë, burim që buron fëqishëm. Eksu ek me radhë, dë thëtë, Kjo është prej ky është besimi i drejtë e uh, të cilën e kanë mohu njerëzit e devijuar. Wallahu a'lam wa sallallahu ala wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin